ده ده ملاوی دو پتا یا ساته سنت کیسد این سیڈیز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالر احمد پلازا نیز ده مین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 الله رب العزت بو استادو پارا شاهی فوج را ديږي خو نو قران مجید اغه ذکر کوي اذ تستغيثون ربکم چې تاسو پریاد کا خپل پر راځتا کمزوري وي عاجز وي قبولته وکړه استادو بدي الفاظو ان محمد دوکم یقینا زم انداتون کې مستاسو به الپن ملائکته پر زور د ملائکونو مردفین لګاتار راتلون کې مخشی زکر کلونا دریس و در او پینزدارو ادل تحضروی ایدانو جدعا زر جنگ دلو ادل نور بشارتو ایدانو جا اول دار اغلو او لگاتار کی شارل دیتا شنورن بیا راقلو وما جعله الله ندکر زولی دے خبر للا اللہ فاکو إلا بشرہ مگر زیری کتاسو قشاللش ولی تقمئن بیه قلوبو کم اچمتمین شی پا دے بندے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ أَنُذَ غَلَبَ مَغَرَّ دَرَفَ دَلَّانَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَقِينًا أَنَّ اللَّهَ ذُو رَحْمَةٍ وَحِكْمَةٍ <تصفح> صَلَوْرَمَ إِلَتْ ذِكْرِکَی چګور الله استاد سهمدادو په داس طریقه باندې اب جاہل او د هغه نو بو ملته وی اګی سره وی په کمزه کې وو راغښ دا ژبه په سره ګرزنخه په بیاخه خېده عذاب شانته دړې په پکډې رزياته ناګین الله تانگو بل طرف تا څنګه دوا دا او بنوي نکد او یاداو د ذراتو ناغه مشکل کل چی نبی علیہ السلام و فسرین زکر کی اگو اگو سفر تورننو تو او ابو بکر رضی اللہ عنہ سرو نو طولش پہ فریادو کاللہ کا تا دعای گوختا اخیر کی ابو رضی اللہ عنہ تو بس رازہ دا پورا دا باران او شد رب العزت دا طرفنا او د مومنانو اغا طول مشکلات حل شو دور ختم شوه بل طرف توبا زیاد شوی تو طول ضروریات پی بور شو داقشان تا اغا شک از مکه چوا اغا پل قل مضبوط شو و کلک شو آخو ابو جهل دی تخشت جوڑ شوی ازای پا دای با خواه دل نگور اللہ <سؤال> رب العزت <سؤال> امدادو که مومنانو تویخا دا صدورا معلدتی اذیو غشی کم انو یاد که چه پوچی اکلیتا صحب پویو تنگید خوب بانده امانتا منو چه اغبی غمیوا ها امانو دا اللہ <سؤال> دو طرفنا یو خوا بارانو شو قرن و مجید داغی رستو زکر کی ورپسی یو حالت راغی چه مومنانو بانده خوب راغی حفید اسلام او تشو اچوی را بیدار شو نمومنان لے بشارت ورکچی مومنان خوشالش شو اللہ رب العزتہ سو فریاد قبول کو او شاہی فوج بدل را دیگی جبریل اللہ السلام را روان دے امال ایک دیو سر بالکل بی فکر شیخا تد اللہ پہ امداد باندے جو غشی کم انو آسا پوٹی اک ریدازو پہ خوب باندے تنگوہ امن اتمن ہو چی امن دا اللہ طرف وَنُزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَآيَةٌ لَّهُمْ بَتَاسُماند دباره نا اوبو او او او او بارانه وراو يطهركم به چه پاک کی تاسو پدې باندې اوسل نوکه او دسون نوکه ويرحب عنكم او, او لر کی تاسو نه رجز الشیطان پلیتی د شیطان وسوسه د شیطان شیطان مخلق د زړه کې دا خبر را وستا چې له کته تاسو وګوره یوو وختنا زرا نشتا اپدې دلوکه اپدې شګوګه بتاو چې جنگ کوي <تصفح> له ونه تا خبرې به وتا کوله لی او لیکن څنګه الله په دین یو نیو پټنګا نو چې بارا نو شنو بس ټولې حل کړي <تصفح> الله رب العزت دا سم وقو کې کی امداد کیخه نو شیطان غوسوته خلکو زړونو وته او هغه طرف ته په کافرانو نه وختشه اګه چکم مشکلات او مسائل جوړ شو کنه ولی اربه تعالی قلوبکم او چ مضبوط کی زڑن نستاسو او سببته بهل اقدام او چ محکم کی پدیسرا قدمن استازو سمره پدې شوو باران سره اگر رو به فکر او پریشانی ختم شو بل ظرف تبګابرو رو بلاغيو خطر او تجول شو دا جان طهارت حاصل شو د شیطان نه حاصل شو زړه نو باندې مضبوط واه لره قدمونه محکمه او مضبوط شو او بنځه حالت ای دی وحی ربوکا ال الملائکه یاد کا چې وحی رب استا ملائکه حکم ورته وک اني معكم چې کن زو تاسو سره مس مضبوط کې هغه غسان چې ما مینه اندي لر شيږي فرشه عزیز ولور کې او توه جل الله عمره سره ده غوځ در فرهم اني معكم يا ملائکه تو غوځ تاو سره ما الله معيت شا سره ني نو کار سوكين کمزوري وای کنه نو شعب مو کې لزان را سوې سوال كيف قلوب الذين كفروا الرب سره چوبه ورسوم پسړو نو د کا پیرانو او يرما پیراولم زګه چې مشرکان دي کنا حاضر دي کنا فوق الاعناق د پاسو د سټونو وزربو منهم کل بنان او واحد دینا بندونه د ګتو د سټ پاسو په ګزار کې چې دا کډوی لګي بیا بیا رو چته کېلا کاپاره ولا او بل طرف تا لاسوال وحی داگو تی چه تورا نشی روچه تولی نباز داگ زیونی وطوخل اب یا خو چه مومنان پر ورغوٹسو کن نزاگین وار پر خطا کرو ذالک بے انهم داپا دیو جا چه یقنن دی شاق اللہ ورسوله خلاف کردی دا اللہ و دا پیغمبر ومن یو شاقق اللہ اوزو چه خلافو کدا اللہ ورسوله اداغ دا پیغمبر فا ان اللہ شدید العقابو پس یقینا الله سزا ورکون کوي دا د لهن سزا شو لایکم فذوقوه دا تاسو ته او اس سکه دې لره او عذاب النار او یقینا د کافرانو لپاره عذاب دې دور دنیا کې خدا سزا شو ټول ټکي دل کو شو او په آخرت کې ولکم عذاب ده نو اگر الله تهالو عذاب د جهنم ولهم تیار ده مؤمنانو ته دا ترتیب سم کو و داور تاوی چه تاسووی پتی باند داوو کلو چه رکوی چه غنیمت زمون حق ده دا تاسو کلو که دا الله کلو ادا کافیر دي لوی جرم دا دی دا دی کسوکوی چه دا ولی وصر دا چرش چه دا الله دا پیغمبر مقابلی کردی مومنان لتکلیفنا ازخته ور کلیدی دي دین دا وجه نخوا دا دنیا د وجدي سره دغه زله مشوي نه بیا حق جوړه ده چې دین ان تکا نارسته او بیا د دین په باب کې چې اغاث المقصد ده د دې ځای اول قانون ذکر کې مؤمنان او تا د جهاد په با باب کې خان د یاد ساته بډي الفاظ برادي یا ايحو الذین امنو ایمان والو اذا لقیتم الذين كفروا کله جما قه مخ شیطان سو اوږسانو د جګا په میدان جنگ کې په جهاد کې په جړپ کې زحفا میدان جنگ فلا توللوهم الادبار دمالوی دیت شاګانی د دې ګوره بلکله دا اکبر کبایر دی په لویو ګناهونو کې دا لوی ګناه دی چې دا خپل زنده باچ کول د او د جننه د جهاد نه دی غریدو د پاړه دا یره دوه وجه نیو سره واپس شي او شاید کی قانون یدا ذکر کو فلا تو ولهم الاضبار چه اوره بنا اخر کې خطر دوغنا پرځه حکم شتا کنه چستا په ذومر دشمنی راتبته ناوळे دا به قانون اوم دې صورت کې رسته ذکر کوي سزا یې سدا همي ولهم هغه څوک چې واړي دې یوم ایزیم دبوره و در وزباند شاخ پلا نزده سزا قرآن رستو ذکر که خود دوتا ندیم چه اگه در مستثنه کرده ایلا متحرفا لقتال مگر اگه صوف چه هنر کون کیوی در پار در جنگ در یو حالت دی متحرفا چه دی هنر که دشمنی پا مخکر دی اگه تیز دی زالی مخپیه دنگیر مند تیزه وی اگه نشی ریتنگو لی نو دیولګه ته واپس شته څو ورځې کدی راته اچ هغه قتل چې واپس شنه هغه اورباسه ادا اندازې تک دل چرانه دې شنو ناسابه ورته وشو په انتبه د لا کله اچ وی وانه جوړ ان اولیک الا متحررف الک طالب چې هلر کون کې د پار د جنگ نبیه صحیح ده چې واپس شیدا غنا او مت حیذن یا یو ځای کې دونکو مرکزی فوج سره ډیر جدا تللی دی یو ټوله دی یو داستا چې هغه عام فوج نه جدا شوې دښمنه به مخا غسته ا دې کې سوچ راغ چې ګورمو خور بیرته راایلو نو زه پته لګیناس نه دي دښمن چې تناستیا څرات کیو روزي او نقصان جوړ شي نو مرکز سره یو ځای کو نو واپس راشي ندیم ندینی ویلی کبد دا وخت کې لري دښمن دا شاشي کنه اومده حیا زن الابی ادم یا یوز دون کی دو خپل ډالې سره کدا جو خبره پکې نه وی صرف دا خبره وا شه رزان بچ کو ایریدو فقد با اد غضب من الله پس یقینا اقطش بغضب کی طرفه دلانه و ما و جهنم غیره د جهنم دی و بیصل مصیر ابذر ورتلوده بیا جهنم چولی دی رښتو شروع دشمن نه مؤمن مسلمان بچره رښتو کیږي او د کاشر د جنگ نه تا ته مسلمان فریضه شو نو بیا به خپل بچاو کوي ا کوشش بکه چې هغه هم بچي زکه چې هغه نقصان نه او کله چې د جهاد مو کوي نبی بالکل رښتو کېدل نشته کله چې مؤمن بده قانون کلک پات دي نه بیا به څنګه شي چې یو مسلمان کلک شي د خوزدونې اگر که دغه نه غخې واي نو چې کاافر دی ته وګورې هغې به بیادو کې په مسلمان در رالو په دغه چل که نه چې تاریخ اوګورې خلک جهات د تللی نو چې دهغې کم مشروغداری وکه پخکې خپل ډله وپې په منډه واپس ل ځانې راو توې وړیله. ندار دی خلق و جهادو نش نور سوک اوگوری ناغیبو ایچ دیجان تولورا داسم جهاد دی داسم مسلمانان دی بلعی اللہ ذکر کی چی انفال اغدا اللہ حاق بے فلم تقتلوهم تصمدی وجل داسو دی ولیکن قتلهم لیکن اللہ قتل کردی اسباب ولداتی جوکو او ملائکی راولیگل نو بیا بخلقو پیجندل چو لاش بیوکو تنو پویده بات چو دا سڑی و جلید مومنانو ادایو چلی نو دے انسان دلاسنن قتل شد نو ملائکو والی دا سن خیب ہوئی بخوا کلا بدا چیوو چو مومن بای اکافر قصوی من دوالا تراساو بے اجیبلابیرته هغه برېولته نو په 14 ملائکو ولر اخلاص کو بلهم دغدلو تاسو نه دی لیکن الله وجلی و ما رمیتہ اندی رسولی تا هغه کانی اذ رمیتہ کله ولیکن الله حرما لیکن الله رسول دی باندې تخیل کوه اصغو ظایری مانا دا جوڑی گی وما رمیتا تا ندی ویشتی کلچه تا ویشتیو لیکن اللہ ویشتی رو دیسه مطلب مطلب دادی وما رمیتا دلتا کلو ویشتون امراد اگا نتیجا اگا مقصد حاصلی دلی وما رمیتا تا ندی رسولی از رمیتا کلچه تا ویشتر لخب اللہ سنا ولیکن اللہ رم لیکن اللہ رسولی کلچه جنگ صح شو نبی نے سلام د حکمران شو نیومد د شګر اواغس پہ او مخانہ خو وشته دشمن مانده او وی درې زله شاہ تلوجو شاہ تلوجو اوش ګیلانی او د هر کافر وستر کو کنه نه وته ناغي بخل وستر کو باندې شسترګې را مګلې بلکوا خاتې وی اج مؤمنه له حمله نو ردی رضیات خون ریزی پاک اوکڑا خاک چه او یا تانا لوی لوی سرداران چه پا دارون ندوک راج نبی اللہ علیہ السلام قتل منصوبی جوڑو لے ناغا طول پاکی تک و ستریشو او دوشانتی او یا تانا پاکیونی ویشو نوو جا قرآن داز کرکی چه تاسو سل جنگ او چرکا پاکنیمت بانده دا تاسو کلی دکا اللہ ولی و بلی المؤمنین او جو کې بمومنانو با باندې من نه د خپل طرف احسان خيستا په مختلفه عنواناتو په مختلفو کیسونو باندې الله په با مومنانو باندې احسان ان الله سميع عليم يقين الله ريدن کې په واده د الله صفات چه بغیر دا او ری او پوئیگی در چاپا حالوان دی ذالکم قرآن و مجید و لزر پزر زورن اے تا خویب ہم ذکر کیخا ذالکم دا, دا عذابو سکائی فانلاللہ موحنو او یقنن اللہ باکو کمزورکون کدی دل الكافرین چل کافرانو لعا دیک مومنانو تب اشارتو چه کافر هر صوره منصبه جوڑی استا خلاب او اللہ وی زبه کم زوری کن و تکوه زلکه دا پورتا نکی ترستو نشد جیهادنا استا دا پار با اللہ سباب جوڑی دقا کافرو چه مومنانو تبی یو مخیوی متاہد الفتحو ان کنتم صادقیم علیکو ایتا مونگ استاو دا پیس علی با کل کیجی مونگ وی, وی مونگ حق پرسیو اتاسو وای اجتا تاؤسو پاک پلے که نمومنانو دا پیس اللہ بکلے کی گئی نو پا دیبے مسلمانانو تایو مخی زورن کولے تنگول بے یو دا او دویم پا داگا وقباندے بجاہل راگے کعبہ کی ادری غلاف ہونیو او سوالی کو اللہم منصر اعلی الجندائین واکرم وخیر القبیلتین اللہ تو امدادو کی دا اگر چا چپ دیدوارو لغ کرو کی اگر دیر سدی اعلالی اوجدتی او دا اگر شانتی دیر عزت مندر دلدہ او دیر اقوار قبیلدہ نطبک دا, دا غی امدادو کی اچو صبح پساد نقصان کی نو اللہ تی ختم کی دا اللہ رب العزتو جواب رو لے گو انتا استفتحو کچر تاسو طلب دا فتحی فقد جا الفتح فس یقین امراغلا فتحا کاثرو توئی چر تاسو پیسا لگوختا نو پیسا لگر تراغلا فتح امراغا پیسا لگر کتاثو طلب ده فضلې کې وه انراغ لتاو صفاتحا او په ساله داو سترغ لکا و ين دانتو بلداوا چري دا سوالم کو ک جن لامو لفتحا راكي قرانوي کتاثو فتحواله نو فتحا لراغلم و ين دانداو ګرد تاسو مناكيغه ف هو خير لكم بل ذا خردستاسو پارا و ين تعودو نعودو اګه تاسو واپس کېږي بیا جنتا لمونګو مونگو استوڑی نیو چه استاسو دمرا حمد شتا چه دا کفر پا مرس تا که واپس که گه نمونگو دا جنگ دا پارا از دین دا خدمت دا پارا هر وقت تیاریو زمونگ نبوین اصاسی او زخمونه با تازهی جامع با ثری او سونه با استوڑی پا مونگ با دوده لوتی او کوام ری دا چه دشمن بیا واپس که گه نمونگو واپس نه نبی علیہ السلام ستڑے راگے صحابون ستڑے رضیات مقا ادی کہ السلام راگے توصکوے راگے منخصوصن صفاکات و ما بولا نہیں طرف تت لگاڑی مرد را نے شور بےتر راوا واسطن پاین داعودو ولن تغني عنكم فأتكم شيئا اداب بنيكي دا استاذنا دايدا الاستاذ وهس ولو كثرت اگر كدي روي كتا سو رديري الله مع او يقيننا الله بارك ريد المؤمنان جوين قانون ذکر کئی نفراد المؤمن ادا ميدان جنگ اول و ادا ذکر کو چتا سو ندوهم قانون فضي الفاظ وصرخة يا أيها الذين آمنوا ايمانوا له اتوئوا الله ورسوله طاعتوا كيدا الله هذا پیغمبر دعوا ولا تولوا عنه او مولا يدنا فانتم تسمعون او تاسو اوري قرآن قرآن دتوئي طاعت دا الله ورسوله نبیابون تردين اوري دي وجه مفسرين ذكر كيف كمومن مسلمان باندك هر قسم حالت راشي هر کسو مشکل از اپرجه خدای په الله حکم نه پریزه ولا تکونو امکه تاسو کذین بشانده خلق قالو جوای سمعنا مونگا واورید او هم لا یسمعون او دین اوری په خلبان دوی مونگا واورید اچه عمل ته الله وی اوری هغه دایره جن اوری دا سوق دی ان شر یا کین اند ير بدرین د زندہ سارونه ایند الله بنل د الله باندي صم البكمو هغه دې یاکلون ا خل دې چې سوچ علی الله ورګړو سرګه وغنا او جبا سړو دغه راغینه په تاوان راستا او دغه حق یادان ناګه په ظلم پاتې شو دا ستعمال نشو کنه به ځای پاتې شو هغه مقصود به حاصل نکوه الله وی دا ضرر ناکار دی. و زمند اثر او کې بجاندار او کې دا ضرر ناکار دی. دا هر کې انسان اندي اللهو فیهم خیرن کشر لی دی الله بلیکه ستالب ده خیر د اسماء و هم نو اورو لبه ودي تقران دا څه خیال کوه ور وې کوم په دې کې خیرن په خیرو <تصفيق> <تصفيق> لا أسمعهم نذيت بأوروليو ولو أسمعهم أكدت أوروليو لا تولوا نذيب أوريدل وهم أوريدون أديم خلقون كيري هذا معنى غبر ذهن تنرز الأصل معنى ذا ولو علم الله فيهم خيرا كشري لدي الله فدي خلقوك طلب دخير أو دخبل طلب نصر طلب وطلب وكوشش لا أسمعهم لا أعلم الله نذیب از دکړیو دیب بیا مل کړو او دیب قبول کړو په خپل ځل کې ها نو څه نذیب زر کې تلب نشتا کوشش نشتا اخلاص نشتا ولو اسمعهم کشر وری الادیتا از دی حال د غشانیک نه لا تول نو دیبتی دی اولی قبل یه کنه بهم مریضون ادی محل اون کې دریم دی قانون مؤمنان ده یا ایه الی نه من استجیبو ایمانوالو قبول دیاو که دا الله ولی الرسول ادا پارا دا پیغمبر اذا دعاکم کلش رو بلی تاسو لما یحیی کم اغا ستا چه تاسو جوندی کئی اغا ستا چه تاسو جوندی کئی لما یحیی کم لکا جهاد دی دغشان تخفل سنت تارا بلی قرآن تارا بلی دغو تاسو جوندی کل کل کل لفاغی که جهاد دی جهاد تام روبل او ترغیب در درک نبیه و تاسو کوی استجیبو قبول کیا به کوی کار سمرتا کار کی مسروفیه مسحولیه او چې پیغمبر د आवाज در کی نبیه برابر ځای بیا به ساره گئے نا مسلمان پدینه ده مکلف چې د دنیا کار کوي هم او چې د الله د کور نه شو چې حیه علی السلام نو دی برابر دی دی وشل کار بریزي او راضی با دا غشانته بلی اوکار دی یا د یو سړی مجبوری ده او د پیغمبر د سنت او आवाज شو نو دی بس کوي دی با اغه خپل کار پریزي او دلته برازي عجبه زه هند د خلقو ک اعلان شي چې استقاله وځي سنت طریقه ده نه او دا یو عمل دی لمه یو هی کوم چې تاسو ژوند دی کوي یو به سنت تازه شي نو زله به ژوند دی شي بلبل هر با باندې الله د خپل رحم بارانو کې نو د ملک ب ژوند نو د کلیاني او د موټر او لمندوي اواز مانی او به چې اگر رضا کړې او باغې باندې را جون او, او د دنیا تازګي کې کنه او مسلمانانو ټول زنا او حشرات په ژوند کې کې تازګي کې نو ګوراګې لنځي دیم په څل کې ناراضي چې د پیغمبر سنت دي دا خو به تازه شي کنه دا خو به وکړو کاله ته منظوري نو موږ باندې وبارانو کړو او به او کداغه په جناب کلی کلی شوی جناب واخ پګښتا نو اساربې خو په کلا کې باندې لړشو سوال به وکړو د الله په دربار کې نو ولي په دې کې ناراستي کوتایې کوه او صرف د دې وجه چې ریو سړی دا خو بر دي سار کنو نه سر کار شته او ګډیر کار نه دغه نه شیعه پیغمبر سنت تازه کې دیل دي او یاد الله نه سوال کولې هغه تا اجزي او فریاد کولې هغه سره خپل ده بندګي رښت تازه کولې نو ګوره دا ګینه رښت کیږي اځسو کې اکین هغه پر استهزاء کوي خاندي ورپوله چې دا ټوله هغه راغلي دې چې دچا کې اړوان نه ده دچا مو ټروان دي ها ګوره دا خبرې نو ګوره چې دا پیغمبر سنت یقینوګه داخ خلق بیا چې سوچو کې نه دیره پروان نشته د الله په عذاب او یا په خپل تباہي څه کار سميخه شنواله د حاصلې ګناه خبره دی اخول له چې پي د خري یکه د سپي دې په نه دی وی چې زمما کار سمینو مل خل دې کتابه برباد نه چې تر او په لې یا اذانو شو نوستا بچ کچډې رو ضروری دی ستا جو کان د اړډ وړ ضروري ده اځګه شته ستا لو اړډ وړ ضروري چې شو ته په جون ده کېږي نه ګټه نن دا وګوره د مسلمان څومره غفلت دا مقيري د مسلمان تديره بلل شي دا كلا د جهاد اعلان نشته کدا اعلانونه بیا به څنګه چلي واعلموا به ان, ان الله يحول يقين ان الله باز وتصرف حل کېږي بینل مر او قلبه او مینس د سړی ادسره د دکه نیو مان نه دا څنګه خدابافتش ودی یا ديني عمل نه نو استاد اړه خبري او شان بیمار شي جوړ باندې بیا بیا بچو کوي بیا برازي نو څه پیدا بوي بیا یو بل نن روغ مو دې الګ روغ دې معاش د الله په دربار کې کا بیابا دیادا سے بیا یا نا بیابا دیادا سے زوانی یا نا بیابا دیادا سے بدن یا نا وز پا قپل اخبو پا قپل اختیار قپل رات لے شے عبادت کو لے شے او چی بیاروز توی ان وسید الاسن نوولے اجماعت تیروان کرے اتوینینا تا پوس کے بچی رویتا بخیال کے ما تا بعلوے اکونٹی لگے کنا کہ جا انجاست یا انجاست چې جا انجاس یا انجا بس یا دا دې را پریو سمرم آیا دا دې کونټي لګي کنه چې دا دې نه نه دا دې دې بیا غزې په سر نو بیا بس تا ته حالي نو چې په ځوانه کې اونکه او پروغه م نه اونکه نورستو داتکه امالاج په دات حالت لرني کول نورستو بیا توفیق نه ملایويږي نو الله ګور دې بندا دې سره مامانز کړي تاسو خپل د دین د کارون نمرستو کې ګمبستلند کرکې چې ګوره د دین کار کې اذ الله په حکم کې ناراضتهونه کې نه ورستو بردویا توفیق نه حاصلېږي او دویم دا چې ستاده زلو او ستاپه مینس کې چې نمرمن سبا تلښت سمره نس دېره داړه باندې تا نو د دین ساته الله پاک دې نه دېره تد زلو د حیث خبره ماوره د الله حکم منه يحول بین المرء وقلبه تیا اوکار کې دنیا دا غرض د پاره کې دلالچ دا پاره کې نستا او د زړه په منسکه الله حایل له اگر تا معلوم ورک نهه پويږي نو له د اخلاص نه اوکار نه کې د زړه په اخلاص اوکار نه کې ندا ته معلومه شوه چې د خبری خبره باندې مني د پیغمبر مقابله کې او د خپل زړه باندې په فخر او غرور نه کې چې حکم د الله او غرضه اته وی چې رزمون او ضرورت نشتا دقشان اخلاس با پیدا که ازنه چه صرف پا ظاہر بانده تاوی چه زیاره خو بن نرازه کنی خون په پا ما بی خن نرازه مشروع که نا چاو تاوی رازم مونسکو داغو پتو شو لاسکی خودا ویالک چه تا میکرده نیره مکوه اپا ما بانده گوه دا مونس خن نرازه داغی با تاوی گوه دا تاوولی تاوی تاویر رای وستا د په دنیا م اچو نه هغه ته وګورم هغه ته ویل چې لکه مګو په ما کوله دا خنره دي کله مې نه وځتا نو هغه یو کو د شانت ویلو کله چې ماته چتا وای راغلو دا هغه اوس کې دی در یی کې نه زره درشم کنا د چستا دمر دښمنیو د الله د دین سره نو استاد خپل غړو اختیار کېښتا بیا به وره حالات ډېر خرابي وانه الهه ته او یقینا الا داته تاسو هون کلیشایه نه کارملکه اخرت دپاره تیارې اوکه او د خپل زړه باندې یعنی دمر سنه س بوښ خو اچوي ته دین د پاره عملو کې کنه دې ته او د دنیا کارونه کوي نه بیاخذل سپایده نه درکې وَتَقُوْ فِتْنَةً وَيُرِيگُهَا دَاعِي الْعَذَابُ وَفِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً چنه <تصفيق> <تصفيق> برسي هغه څنګه تا چاله مان پتا اوس کې خاص کر کته چیرې عذاب راځنو زالمان شته په دې برাজি یو کون کې جهلک ناروا کوي ګناهونه کوي انور پیغام غرزنو کې چیر بس پریز الله ته پریز هغه وله عذاب ورکی نو هغه وله عذاب ورکی وتو ما سکه چستا که زور ده پینه چه بنده که دا دخلی واس دشتاو خبراتاو که که دا نیه نو داست حکولی شکنه چه نمسته واسه نو را پاسه ته و جدا شده چه دا واسه ده نو داکه ایمان بیانه پایده که نو که عذاب را غیر نو طول برا گیر که جهاد شورو ده یعنی مضمون دا جهاده دا جیو مپسرین زکرکوی چه گوره کم خلق چه مشهرانی نسبتو تا کی گی دا لو چې هغه سټیوکی د دین په کار کې نه نور خلګم هغه ته ووري چې ته ووره هغه ولما نه دی مونږه ځنه دې ونیو نه یو دغه هغه به هغه مزره زیو یو ځینا دغه دیو قرآن مجید هغه خلق ته وای چې تاسو مشرانو تاسو ولین نه واستکه وستکه نه خلګه ګرموي لګی آی اجه په خبر راځي نبیون قابونه کیږي کنه نو که عذاب راغې له ذالمان وبراز تا زوبګون بیا راګريږه خپ د دې نقصان کوپټل تاسو تمرزي وعلى مو فاش ان الله شديد العقاب لكننا لا سغزاب ولد سغزاب ورکون کې وذکر او یاد کړي اذ انتم قليلون ان كنجه تاسو لګو مستضعفون في الارض کمزوري کړي شوی په ځمکه تاسو تخافون تعصي تا يريد اي الناس او تختي دازلره خلقو عدل باقي نزه درکه تاسوله په مدینه کې فواکو مدیې در ن در کو د کوم به نفري او مضبوط یکک پ خپل امداددو زمره دله درکو یوه او تاسو د د انصارو سره رشته د مواخو جوړکله یو به سر دا زروونه روو چې بالکل په ی بالبل القبا عډیر ن او بلتهه جوړکله وه کوم من نه اور اذا دا قدرت کا دس ولارہ دپا کو سزوننا اقدا سے چوغ را مال غنیمت یدل در کو فتح یدل در کلا ا کافر الاملامات کلا مضبوط کله خپل امداد سره د بدر موقع ته وګره لعلکم تشکرون 12 دس کور وګار شئے بل قانون مومنان تا یا ایها الذین امنوا ایمان والو لا تكن الله والرسول خیانت مکه و دللا سره اغه پیغمبر سره خیانت دللا د پیغمبر سره سره دغی خلاف ورزی کوله دغی د حکم خلاف ورزی کوله او دغه موثرین ذکر کوي چې په خلک بنده ته هم ازکه جزو او کار جه که نورانه د کافرو دي دا د خیانت مکه وګن ده ته دوکوی لشي او قران مجید ته خیانت وای چتننم د مسلمانانه اخلی او لکلو که نوم زان تا اسلام لکه چه مذهب مداره او چې عمل ته تا رسلیو گوی عقیده او کار تا ناغل تولد مسلمان هنه بار ده مفاسرین دازه زکر که چه کلا بنو قرده و نظیر اونی ولی شکنه نو دی درخواستو که بنو قرده و چه موم سر دیرم دازه معامله و کلشه لگه سنگ چه بنو نظیر سر و کلشه چه جلا وطن کلشه نوید اسلام وطایه چه خو جمعره دته شما چې تاسو صاد بن معاز تر الله عنه هغه خپل حکم جوړ کړ چې تاسو بارا کې سپ فیصلو کې نو مساګه وایي دا هغه خپل کې غان دسو نو ابو لو بابا ته وې نو د مال او اهل او عيال باندې سراهه په عزت پېکو نو داګه نه مشورغه د دعوه چې موسی بن معاذ واخلون سن ده حکم غرزو کنه نو ابو لو بابا دغه توکتل خو دما دا له عيال کي ذاتي نو هغه په اشاره خلاص په لاره راه تا مطلب یې داو چې ګره هم حکام کو نزاب حبشه هلال بشه دې وې کو زري په ځل کې رال جو هغه مخينتک دا نه څه چلو کو نو راغه او ځانې په يوزې ګستن پورې او تلو او دې وې چې باس زبټ اړلې نو اترو ځي تړل يو رست بیا د هغه تو وكبل ص نو بي السلام راغه او پرينه زکه چا د چته څو پیغمبر نه پرانستلو مول بشم غو ځان نه پرانستلو دی واکه یا بارے کې ده بعد مفسرین او قال لرج دار تبوک نه پاتې کېدو په موقع باندې واکه شیوه دا کوم شته او دا زمو مفسرین ذکر کوي ولا عالم نو قران مجید کې آیاتونه راغله چته څو لا تكون الله ورسول دا هر قسم حقوق الله حقوق العباد هغه پکې داخلي چې بده کې ورته وَتَخُونُوا أَمَانَةِكُمْ أَخِيَانَةُ مَكَوِيَ بَقْبُلُوا أَمَانَةُنُوكِي فأنتم تعلمون أتاس بوئيه من يقول لكم من أنت ومن يقول لكم تاسو خيانة مكوي وعلموا بوشي أنما أموالكم وأولادكم فتنة ويقينون فالونا استاسو أو أولا استاسو دا فتنة دا أزم يخذي فأن الله عنده أجر عظيم ويقينون الله تجد هذا أجر دلوه فما الداولات فارتر الله دين وقانون ماتنك. يا ايها الذين امنوا بل قانن الجهاد ايمنوا له اين تتقوا الله جزر تاسو يريد الله لنا يجعل لكم فرقانا وبقر ذاتو الدبار فتحا وغنبا ولو كانفر عنكم سيئاتكم الله يغفر لكم غناونه تاسو اتغلي والله ذو الفضل العظيم الا مالك ذو الفضل اليده تقوا سر اې لته نه جمعکه ذکر شيو شپاګو چې مالی غنیمت د الله او د پیغمبر نووم ذکر کې ده وایي زم کور به کله دینه کفارو اوات کای چې مشوره کولا او منصوبہ جوړه ولا سبارکه ایګسانو چې کفره اندي ليثبتوکا چې قید کې تا لرا دیو د دې قید کې جلد واچوي او خذخمی کې تکلیفه توراته مبيانوږي دا هم نه کې او يقتلوك یا قتل کی تالرا او یخرجوک یا با سی تالرا د ملکنا پدې باندې مشوراو وکړه شر وسوبه باسو د خپل ملک نه بار کې نورو چننه نن له کارم ووره نڅه ابو جہل داوی چې او یقتل وکړه یا بس قتل کې سو قبیله دې عربو کې ندهار قبیلهنا لفظ مشران او زوانن ترجمه کې خطا کړه کسان نو بس پیاو ځل باندې او پد باندې د ټول لاس پری نو 아이رو خاتم کی او بیا موږ سره سنځي کوله اګه ما خاط دی تر ولې د قبيلانو په ټوله به تقسیم کو لې دغه ځکه کی ابليس لعین منسخه نو اگر آپاسې دی او مشربه شکل کې چې زمما خو خان افتاده مشوره لري خو ښوا شو ګروباتې جدا دي او خیارانو مشران پتا شو کشته دی 아이ډر سی پتون یو کله په دی باندې مشوره وکړه القران المجيد اقا قبا ذکر کی خا او یقتل لوگ مست مستکળે جدیون دا وراګه جواب دا کار خره او خیر الامور د جنا وساتو ویم کورونا ویم کور الله مکر کاوی او تدبیر کا الله والله خیر الماکرین الله بهتر د تدبیر کاونکو که مخال کړی دا ټول ټوکلی شو وایذت اطلع علیہم آیاتنا کله چې نوسته شریفانه آیاتونو زمانه قالو دی قد سمعنا يقينا و اوريد مونږ داونشا کجری مونږ غواړو نو مثل هذا نو مونږ بو وایو بشاندله قران چې قران نظر ابن حارث وغیرہ لويبه دا ما وريده دا ته کما نو کظمون خواخشی نو فسرین ورده دا موږ خبره چې کومه مزايده لريو سړي چکه نو ما په وح شنو په دې اسمان باندې بز په يمن کې پر لند نه پورې وره اسمان نوخه خبره څنګه شي په دوزو او ورسره کنه نوخه شي نوстаўلې نوخه کې دي وي که زمونږ کوخه شي نو موږ قرآن داسې جوړ کو دروزه پورې نهخه شي د دې باندې خو هيږي قرآن په شان جوړول شي ان ها ذا الا اطير الاولين نردام اگر قزیرا بخوانو ادی میقران کی دس قال اللهم داخری الاتہ اتم جاز گا كا كان هذا هو الحق من عندك کچری دا دادن هو الحق دی حق استارہ درہنا باب پیغمبر جگہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندا جو کہ جل حم عذاب راولا فان علينا نور اوارو اوه په مونږ باندې sejarah من sama gata dasman ave tena bi azabin alim yaraw lam ta azab dartna ko das wali kalo ha kharabe we chogawar chalala kada hak nu mand azab ra Allah rabu la izda shoklo che nabiyye salam da lazm mubarak aga shgine we a ghair dida para katik a jaga pe waro ni astarge warana dikre nabas وما كان الله ليعذبهم نده الله پاک جو زابر کی دی لرا پاین ته فیم موجودی پدی کی نو وجود پدی کی دا مانع د عذاب نه وما كان الله ان ده الله پاک معذبهم عذاب ورکون کی دیتا او هم استغفرون ادي دی مخنه وختن کی دی مخنه غاری و یومل کی جو عذاب پاره نارازی یو چې پیغمبر موجود دی دیم چه خلق موجودی بخن اغوار جغپلو هنا هونو مومنان ای که کافری وچه پریاد کی اللہ تاو بخن اغوار اعجازی کوئی نگر اللہ بے عذاب نراولی او بلقسم عذاب چه اغا استیصالی نہیں بلکی جزی عذابی زی پزی نو اغا پی رازی خواه ولی چه دید اکو پر مرست تکیو وما لهم اسشوی دی لرا اللہ عذاب بنو کی دی لرا اللہ باکو و اهميا صدوني عن المسجد الحرام او دي بندي خلقو المسجد الحرام نا هناك كانوا اولياء او دي اولياء دي المسجد الحرام يا داللا دا وما كانوا اولياء دي چمنگد بيت الله متوليو امنگ بر دي عبادت کو چزمو سوققنا قبر ادي اجزمو کو خينا قبر دا خبر مے قرچہ بنرز خلق بندي داللا دا کورنا ادي بخپل غدار متوليني دي ان زه متوليده اختيار دي هغه بخپل ان اولياءه الا المتقون ندي متولي ازه ستاند ليكور لا يعلمون تجنا سرد ديننه پويږي دي, كي دي كي نشتفو نشتفو نشتفو. خلق د بيت الله حق داران دي ادیب اختلی ویچی بس مونگی خدمت کوکنه امون پاکی عبادت کوکنه نردی اغسی عبادت تی وما کان صلاتهم نده منزده عیند البیتی ببیت اللہ کی الا مکاعا و تصدیع مگر شپیلی او لاس تپول مکاعا چخلو اگده کیا شپیلی ہوئی مکاعا او تصدیع لاس تپول و نموی دیرو خلقو لویا عبادت تی شپیلی ہوئی لانس رتا کئی اداغ شانتی گنٹی بجاؤ کی ناکو سوکا کئی دادو دی ای بادتی داداغ مشترکانو می بادتی شپیلی بے والا روڑی باوی او سوپکی بربندگا زبورن اندارا بوا آلاس بے ٹاپولو تاب ویچی رس چلی چطلبہ شورو داکھو کننو پچه مسلمان چطلبہ شورو ہی کنا نو دی باوتا لانس رتا تک کار نشته دی هه نا سه به شپېلی په او یالله په ټاپي چا نورم سزنه راوستي هغه اوګه کی کړه دی نو دې ته مو په کار ری چې داله کافرو عمل له داسه لکه وتصديق شپېلی وه او لاستاپو دا مسلمان سره نه خای هر هغه عمل ارغه کار چې هغه دی ونسان سره نه مسلمان سره هم نه څ دې لګیا دی کنه د دوه تا عملي چې لاس ورته پوهه تا د او زنانو په شانت شکل جوړکا ا خبرې وکړه د یا زنانې زنده نري نو په شان کې جماعتي سر جوړي مختلف طریقې دي ګل دا خو زه رانه خای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د مسلمان خیاطه اسلام دار دې بیهوده خبرې پریزی زائمته بچ کی ننچه محفلو نسو خیستا کی گی نو وطارو غا گولو ملک کی جناست دی او قلقو لقانون جوڑی کنا غورا باو لا آگه پی نو اگیم چو سخابر پا کی عطنو نو نوروٹو و اتاری اتاری او شپیلی کو لڑناو او تاری تا پوئی نو سومو کې پا کې داسې انچې سپېږی پکه موي ا د اړې راخاو د په هر خبره ده دا شاند کافر په شاند لاسوي اشاره چې دا فتح حدا دا وکټوري ده ټول د اړې په شان حللې خالي چې سګل دي د مسلمان سره ورګل دا خبره نه خایي ښا فذوق العذاب و سکه د مسلمان سره او کته ته په یو نو کښه وته اجازه ته نه خیر وکنه سو پد دې ته ویول غواړم کله سو ته په نو ځای او خبره هہ بیا معنیږي جو مذنو ته همون به کاو کنه کا کوم وختې زهنه نایډر پا کوړ ډېر ساده کیو اوس نه او څه دې ګور نو کوم نجلا جمعات ترش خیر دیو اس کلنو تا خو سا خیر دیو او بازارو نو تا او کالوجو نو تا دا خیر دیو جمعات تا اس گناه دیخوا آو نو گورا چاگی بارات لیو چا تاموز امام غلط شو نو دا اگیر پاردا خبرو چا دی با آواز نکی دی با لاس لاکس اٹھا پی امام با پوش گولی آواز دی خلد دیکن نا دی او نارنو چین اغا با سبحان اللهو اغا نارنو انو انو انو خبر دمسالهن چکی ناس تل پکاری قیده کول وان انده بذروا اتحیات اجی دعوی امان تجا که ده قیام پکار دنه اغا اکفر نبیه اسلام بیلو چو سبحان الله بواید هر حال چی سبحان الله نو مسلا دگل اخا از انا با سبحان وقت اغا وقت اغاقالونا اصم که دست انتظار میشه تا پا بازی جماعتونو که چه بلکل پرده که برا گل رای که مونس که هدیوالی و تا ناغی ناره نوینی نوی او نه ناره نوینی اصم که بلی اولار چه تا پا پرده که اوزی نو که آقید دست مقایی و اوکین و زهیده خود فتنو دورده نو دور سکنشه کولی دا خبری تکتا چه پنجاب کی وزه پداشتا اول تا که دا مسئله نشتا سخات ری نو د قله عذابه اوسک عذابه بما كنت تکفرون پهدي جا چې تاسوکو پر کوو ان الله كفرو نا خلاقو جافراندي ونفقونه مع خرجکي معلو ن خبل ص دپاره ل صان صبي للله چې خلقو د دند لا نه کاافله چې کوملهسویان راغلیوه په دررنګو مع روړه ب ش نه ا اوټې د چباث هو سماع الیذنا غراجامکه دغه د قافله معلوم ادا بتول پځ جن... پدی خبر اوس لگے وخت خپل بدل بپخلو خلق بر دین نارو بل کار باندې کوس بالکل زانو کې ته کې خوې صدا زانو ګرځوس خپل مشران رائټنګ کو داګي تاسو کو بدل واخلو دا ګور کافر خلق ترخذو وری خېبیانه پکالو خپکه ده نه ارسه راوښته و چې ګل مسلمان باندې راشي نو ان شاء الله چې دې ځنه نه کافر نه سلام دي نه دی په خپل کاله را غورږي او خپل غريبي باقي او دا ابو یې جذامون د دی دین حفاظت وشي مسلمانان مسلمانانو روونه په حفاظت وشي دا جذبره جهاد او قرباني را کا تر کافر دې را کول ټوله مال را جامک اسه ينفقونا زره خرج به کې ثم تكونو علیم بیا به شي په دې ثم يغلبون بابل كمزور الكريسي رستو يارمانكي بلدين غفروا الى جهنم يحشرون اغازنج غفر دي جنم تبون كريسي لي ينيذ الله الخبيث من الطيب د جهاد حکم دي دا پر را د انفاق حکم دیده دا پر را دي قوانين يد دي دا ذکر کړو چې Juda کی الله من الطيب مه د پاکنه و جعل او غرزي پلیت او ناپاک بعض دهو على بعض دن بعض ده دهنا ببعضو با فیرکو مهو جميعا نو یوز بکی ده تول یرکو مهو جخ بیکی فندل بیکی فیجعله بی جہنم وصوبہ کرده دیل رف جہنم اولئیک هم الخاسرون داخل اغدی تاوانیان قل للذین کفرو اوائی کافروتا این انتهو کچر دیمان رسد شرکنا او دو کفر دمرستنا سمره گناونه اکلی دی که نا نگوره قدیه نن توبه اوستا نباس اللہ بات آغار سمعات کی دیر محرابان زادت دیر محرابان زادت کتولو مریو سلیپا گناونه که دیر کلی او یو گنام نیپریخی کچه بازده اللہ پا دربار که سر که خود او دیوی چه اللہ میرا بینو که زمان دیر کوتایی شوی دا گناونه را نشوی دی والا ستا رحم ستا بخنا او د توبه دروازه چې تا پرانست کده اگر دیر له ویه الله نلاسو خو باسه نګور الله دیر رضاش اومه بی کوي وای یورو د کچر دی وا فسکيږي فقد ما سنت الاولین وسیقن تیرشویلی ترقې د منبنو دی بیا قتل کلش هلاك بکلیش و اجنګو دی سلافي حتى لا تكون فتنه تر دې پورې چې پادنشي زور د شرک اده کوپ ادا زور بچانی چلے کہ مسلمانانو بنا لے بیا کافر کو ډیر ملکونو کې داشت کنه چې مسلمانان په زور باندې کوبر داړي مجبوری یې داری کې خوځहात پکار دي ويكون الدين كله لله او شد تول د الله قانون د الله چریږي فاينداه او کې چریدي من عاشو فاين الله بما يعملون بصیر رزق فعلموا بوشي أن الله مولاكم شيقنا الله مددقار دي استاسو مولا دي مددقار دي نعم المولا دير بيهتر مالك دي ونعم النصير أو دير بيهتر مددقار دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَذِى السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی كل شیء قدیر <تصفيق> سورۃ الانفال کے مختلف قوانین ذکر کے دل دفعہ جہاد مومنان تا آخر کے ترغیب چې کدی خلق او سم د کفرنا او شرکنا توباوستا نو مخک جدی سکړي هغه بوت الله معاف کی زګر د دین اسلام خپل براکت ته چې کله دې انسان راغې نو مخکنی د اغوار سمره ګناهونه جی هغه تعالی معاف کړي دیو جی ویلو ان الاسلام يهدم ما كان قبله دین اسلام هغه سن وړي او خاتمې څرګدې د نه مخکيو نو خلکو ایمان راوړو اسلام قبل کو نو دی اغا تیر گناہون با اللہ معاف کی او کنو دی اغشان تے دی دین اسلام مخیطا مقابلی لرعوزی نو اغا چل بو سروشی لکمخ کچے قومون سرشیو او دی سره ببیا جہاد شروعی جاری دیو جو مجید چویلیو دعوی زی کرکڑ و دا قتال تاسو دی سره جنگ کوي حتی لا تکونه فتنه. تر دې پوره چ پتنه پاتنه شي ینه مسلمان او دا ایمان و امن بندشي کله چې په عمل کې دا زور سوروې چې مسلمان ته امن نه یا پاره کې د ایمان او د اسلام حفاظت نه بلکې بزور باندې خلق کفر تالو لشي بيدنه تالو لشي نبي اجازه حد کول شي را قام سره څنګه نبي عليه الصلاه والسلام ویلو کنه الجهاد ماضين الى يوم القيامه جهاد به تر قیامت پورې جاری او رواني <coughs> تر سوچ دغه حالات وي جهاد بقې کی او کل چې خلق کلمه وي شهادت وکي لا اله الا الله دबास دغه امن هغه ته حاصل شه او دغه بدن او مال ارض پر امن باندې دغه غایزه کرکړلو ده چقدر کېمه بسروي د صورت پهوال کې چکه ما دا وجه کرکړلوه آل انفال لِلله ولرسول نو دا ځای راغی تفصيل <تصفح> کوي او وضاحت یې کوي او بیا دا غي علل بیانې چې دا د الله د پیغمبر حق دی تاسو په بده کې جنگ جګړه نکوي وعلموا به شه انما قلمتم من یقینن هغه چوغټ تاسو پګنیمت کیسه غنیمت ته تاسو پګنیمت کې حاصل کو دشمن سره کافر سره جنگ کو جہاد مو کو او هغه نه تاسو سره حاصل کړل مال دولت څنګه ته غنیمت ویل شي تقسیم پدې ترې قبان دی کوم چې الله ذکر کړ کړه فأن لله الهمصو پس یقینا د الله د بار پنځمه حساب را داغي مال به پنځې سیکلش نه هغه پنځمه حساب اتره اخلي نبي عليه الصلاه والسلام نو هغه به خپل ذات باندې خپل اقرباو خپلوان باندې یتیمانانو مسکینانو مسافرانو باندې مسافر تقسیم کيو وروي کېواله دا فینځمه ساريف دي داږي چې <تصفيق> په دې ځای دوکې به ولاږي <تصفيق> اول غرض دا لیا د پارت جودا کړې شو نو دا غوږونو ما عظمت او برکت پکې راغې دا د الله نیاز دی نور تر سويګې به په دې مخلوق باندې دا الله ایزو د اجت نشته ولل رسوله دا پاره د پیغمبر اول بے وقفل زبان لگ گئی ولذ القربا ادا پارا دخلو خلو خلوانو اقا چنے نبی علیہ السلام سر ڈرم دا دنا کری مخکی نگاہی حق دے چولا ور کلیش یادہ <تصفيق> بس پلوان دی خلوانے خلو لوجه بلشو <تصفيق> ولیتام ما ایتیمانان ولا والمساکین مسکینان وابن السبیل او مسافر اولاو دا پینزه مسارف دی روز تو بیا دا بقاهاو پدی که مختلف بحثو دا احناف و بنیزبان دی دا دری اخیری مسارف پاتی دی. او دا دو چکم دی چې دا پیغمبر ذات او خپلوانو مزا ختم شوی دی زکر شو دنبیل اسلام دا وفات نفس دا ذات خبر او ختم شو او بیا دا غړو خپلوانو زکه خو د دغه وجه ولور کی ديشو او بل د زکات پمت کی طاری باندې منو حرامو رښتوی ادم مفسرین ذکر کوي چې کوم د مسکینانو او محتاجو یې سره نه پاوي کې د دې خپلوانو له لمبې والے پکاره دي شډيله پکې ورکړل شي ومستقلو هي سره دین را پاتشي دا شانته د الله حساب تنظیم هغه به الله د کور د پاره د کعبه د پاره او کوم لونه جدهن بیارت دی لر لری نال تکره په ما ساجده باندې خرج کړی دا دا الله د نیاز او د عام برکت د پاره د نبی رسول الله نه جوستو څوک امیر المؤمنین نوی چاگل او پدی پنزم حیثا کی بیا پنزم ورکی دیشی دا پنزمی سیکل دیشی نور تفصیل بایی کتاب انو کی دا پنزم اصحارف یا ذکر کرتو این کنتم آمنتم باللہی کچریت آسو چیمانم راوری پا اللہ باندی وما انزلنا او پا آغا آیاتنو باندی او آغا نصرت و فتح باندی غیبی امداد باندی انزلنا علی عبدنا چنازل کرمو پا خفل يوم الفرقاني پاقا روز ده جداي يوم التقل جمعاني پاقا روز شما خواهد ودود علی مومنان أو كافر مخواهد وخشو روز ده بده نو پاقا روز شالله كم تاعيد غيبير علیه نو کاغي بانده وصده ايمان رودي او الله بانده پوره پوره ايمان و یقيني نو اغا بفده نخفه کی اغا تبدا گرانه نلگی شروع لهمو اني مزمو په طبيعت باندې تقسيم نشه نعم فاغت رقبه تقسيمي جل الله ويلي نګران به تنيخه کچره الله او دغ شند فق امداد باندې يقينو ايمان وي والله على كل شيء قدير الله بار يوش باندې قادر دی د الله د قدرت ندهابه قدرت چه تاسو نه ده اگر نمات حاصل کو قرآن و مجید داری علتو ذکر کئی پا دی باب کی دی حسا کی اخیر پوریسا دو بابو ندا نو اول علت داری سمخ کی ذکر شو اتو علتو دا نور ذکر کئی اذا انتون بالعضوط الدنیا کلاچ ویتاسو پاغا کنارا نزدی بانده وهم بالعضوط القصوى او کافران پاغا کنارا بیارتا بانده دا میدان چې شمدینی تا کما نزدیحوی سوا نو پا غیطا سوا او کما چا تی بیارتا نو اغیبان دا کافر را جمشو التکو ورکبو اصفل من کم اغا قافلا لاند تیروت استاسونا اصفل من کم اغا لاند پاتشو دریاب طرف تکل شو نو اغا فالحظان ویستو بچ شو او داز ایک مومنان او بالطرف تا کافر دی بکه মহানوف سیوبل دا ینه دا قافله د مؤمنانو ترمن زاد د کافرو فوج راګي الله رب العزت دا تدبیر جوړو دی دا پارچ د حق فیصلو کی کی. ولو کولی او باطل فیصله وکي په بدر کې ولاو تعاتتم کچره تاسو وعده او بسره لختلفتم فلمی عاد خامغه اختلاف باونکو بوعده کې په وخت یو فريق په نیو راځه بل بابا که ناراستی کوله نو بیا بیا اختلاف راته نو داسه په ترتیب سره دا موقع نه و جوړه شوي بس دا, دا الله تدبيره هغه وخت ته چې حق او باطل دی یو بل سره نن ټکراو شي چاله ته کارشه او پته ولګي یو ناشنار اکاټ جوړ شي خدای اسلام نو کته سيو بر سره و ادي کوله و هم مقرر و هم مقرر ډیر له اختلاف بې کې او کې دې چې دی او بل نرسته شي وې ولیکن لې يقضي الله امرا كان مفعولا لیکن الله دا موقع جوړ کړ چې فیصله کې الله اوکه راځه هغه ما اكيدون کې الله دا او ده حق او باطل فیصله کوله په دغه ځکه مؤمنان اول طرف ته غافر دې بل سره مخ اخول دې لري حکمت لیاهل امن هلاکهم بیننا چه هلاک شي اور سو کو جهلا کیږي پس دلیل دو دلیلنا عن بیننا چه د اسلام دا واضحه دلیل او غلبو وین او د پیغمبر حقانیت او د عالم شي نبی عدی امریکا نه هلاکیږي چه داوی نه په خپل سترګو پیغمبر مرداریږي ویحیا من حی عن بینه او جوند شي جونده پادشی اګه څو ژوندې باندې باندې کې پخدلې د دلیل نه که څو ژوندې شو نومب بیا ده نه وي پخپل سترګ باندې به ويني دا موګه حقانيت د پیغمبر نو یو معنی اداړه چې حلاکت او ژوند پخپل معنا شي که څو نوم چې د پیغمبر د امداد او د حقانيت او د معجزې ویني په بیا دې مري اګه څو ژوندې شو نو یې ګرځي کنه هدا یې وولي یا دا حلاکت نمرات کوپر ده چو صورت اغشان تا پا کوپر کلک پا دیگی او ایمان تا نرازی نو کاردو پا دیگن شی پا کوپر خود پیغمبر حقانیت خوباوی نی دا مومنان و اغشان و غلبا خوباوی او صورت چه جوانده کی گی اسلام قبلی ایمان ترازی نو دا جن بوتام حاصل شی او دا پیغمبر دا حقانیت دلیل با اونگوی نیخواد اگر خان قوم نے لے کر یقینا دا پیغمبر رسنے ور و ان اللہ الا و علیم قبل ان کے اپوارے ڈگلب بنیاں فریاد اور اور اگر بھل بند خبر دے جسنگ طریقے سے تا تا دا کافرون الله باگو په منامګ قليلا فخوبستا کې لګو دبي lễ سلام چې خوبولید نو کافر و درې کم ښکارشه نو غوړې دي کې حکمت ته کرن دپیغمبر خوب غلط نه وي داولې کم لیدل حقیقت کې ظاهر کې واره دی رو لذا ځکه چې دا یو بل حقیقت ته اشاره و چې دي کې کم کافران پاتې کیږي نو هغه ډېر کمی دیر بپاکی داسی چیغی با اسلام قبول کی ایمان تبراشی سب داسی چیغی با منشی ختمی کی رو دیر کم بپاکی پاتی کی گی کمی وطاو خولو. او دویم حکمت داوت چید کم خودلو مطلب داگی کمزوری و چیدی بلن کمزوری کی گی اگر کس دایر کدرخ کاری رو داس دلک چیدی کم ولو اراکهم کثیرا اکا چر خودلی ویدیتا د لفشلتم لکھا مگر تاسو بکم ځوري کړا ولتناعاتم فل امر او اختلاف بهم کړو په دې کار کې په دې موګه جنګ کې د جهاد کې تاسو به اختلاف کړو ولې به ما چیرې ډیر دي موږ دا شانته کاموم یو او اسلام پرنه دراغهسته لمونګه دې سره بهر د وخت کې تمب بدل کوو او زب بدل الله وې ما ده څه نکړو ولکن الله سلام لیکن اللہ وسعت لہ تاسو په اختلافنا او کمزورینا پردلینا الله بچو ساتل سلام انه علیمم بذات الصدور یقین ان الله بود وهالات بخبر د سینو د دس زړه حل اعظم علمه دریم علت و اذ یریکومهم او کلا جویق دلتا سوتا اذن تا کئتم کله جتا زم خا مخشه فی اعیونکم قلیلاً بسترگو استاسو که کام فوی خبانده چکل مخامخ شو او وی قتل نو کافر و تا کم اخکار شو ویقللکم فی اعیونهم او کم اخکار کل اداسو بسترگو دی که چکافر و کتل مومنانو تا ف کم و تا شو رغیم گرم شو غصو او بلخوا مومنانو بجذبه کیو لیاقضی اللہ امران کان مفعولا چبه زله ګل له یو کارو ضد هم هکیدونکه چې دا مقوش ادا جهاد اوشي او توحید او ایمان دا سنگ بنیاد د بدر نکی خو ديشي د له خو خل د کوله كان مسعوله دا یو کارو چې هم هکیدو والو و الى الله ترجول امور او خاص الله د پاپشکی فیصله ټوله د درې له تونس چ تاسو لپاره دې کې څنګه وې څنګه یې مطلب زمونږ حق وای نه هغه د دې کومه تقسیم کې الله وویل د جام ټول اسباب هغه الله رب العزته د خپل طرف نه جوړ کړی استاد پایګه څه کمال کو وم اشطاګم قانون ذکر کې دازې کې سمه کې ذکر شی وک نه مؤمنانو ته لپاره د یا ایو الذین آمنو ایمنو الہ اذا لقيتم فئة كلجتا ثم خانوا شيئا ولا ليسوا فاستبتو نكलक्षي كلخے او رستہوالیو نکه وذکر الله كثيرا هيا دوی الله لریډیرو علکم تفلیحون ایبارج اسیم دا اللہ ذکر سره ظلم وطمئن کی گی مضبوطی گی علا بذکر تطمئن القلو او خصوصا دا جہاد پا موقع کی دا اللہ ذکر کول او حمد تسبیح ویل دا اللہ نو دیس رڈیر لوی مضبوطوائی رازی استحکام رازی استقلال رازی <سؤال> بندکی مجاہد بہر وقت د الله په ذکر کې لګي آي ورد کر الله کثيرا د مؤمن مسلمان هر وخت الله ته عبادت کړي د جهاد په وقته کې به دي هر وخت الله ذکر کوي چې د غافل نشي کله له عبادت سمجه جهاد او عبادت د پالې کې چې ذکر پابند وي شنه ده تر سبته مضبوطوالي حاصل کې لعلکم تفلحون واټي الله ورسوله او تعاطکه د الله د پیغمبر دی خبره و منه قوانیو منه ولا تنازعوا او تاسو اختلاف مکوئ خپل میوږی اختلاف مکوئ فتفصلو کله تاسو با کمزور شي اختلاف زرا نه اتفاقه سره کمزوری راځي نو فتفصلو تاسو کې با کمزوري راشي فشن کمزوره تاوي چې با زړه نه لګي بي او خبره تا قابونه کیږي کیاره راشي په باندې وتذخباريه حکوم او غلار دشي قوت تاسو ريح ازغوي هواته مطلب دې دلته قوت ته چې کتاځه اختلافو کې مسلمانانو نو پات بدل لړ شنو چې بعد د باندې لړ ځاګه بیا طاقت دی لازم بیا د راتای مطلب چې قوت او مضبوط واله چې دا بس تاسو او لړ شي واسلرو او صبر کانه ثابت قدم شه وضیحات موقع کی ادا صفات پکار رازی نو ذکر دا اللہ کوادیر حضر مضبوط کئی ریگ اما ولی تو جسا نہیں ریگی کتو دا مرک نو مرک کو اللہ لیکل ری آنکو نو بدلیگی آنکو کور ناست دو برستنی رو بزانی جولی حیاء کانگلائی کی رزان کو خونتنش بچکی ریگ پرانوید و جکتاو سو پوچه تو بانگلو کئی کنا و دا مرک نو مرک الله لی کلی که میدان جنگی تایی استاد پاری نی لی نو کتار سو مرد کافر و منز تا سیر توری چلی نو تب جوان دی پلی اللہ استاد پاری نی لی دارا دیکی اچھی لی کلی نو کتن دی نو دل تب در پسی اخ امانت را رسی نو خیار دست نا شو بیا پا کسی یارد آسا قطرہ الله اللہ چیس لی کلی دی آگا نا بدلی گی نو تب دی سر ازم کو یازل راضی کنه اچ الله کوم لیکل اعلان بدل دیږي نظر سره یاريګم اچره منځ ده الله ستکه کړ کا الله یا دوا ا دې ته وګوره چې صنعت جذبہ کیراشه مینداوې ا قانون نه پاتشي دا الله ا د پیغمبر قانون هغه څنګه په هالو حالاتو کې منللی لذا د جهاد طلاق کې به منلی او تین زیره تلوار باندې کې خپلو کې به اول تر انقلاب نه کوي د نه د په کې بس قوت به ختم شي ان الله مع الصابرين یقینا ان الله ملګری د صبرنکو چې چا کې استقلال وي ثابت قدمين الله غيظ را خپل انداد شامل الحال ګرځي ايمداد دی کوي دمومنه نو ترتیب د جهاد ته به حیرانو چې جګوب بنياندل داسن بنياندل چې ګور دصار نه واخلی تر ما جگړه پوره بدی چنګیږي خو د دیپ او وجود کې تلوار تیزی پریشانی شور زګا یو بل پرګر دلو، له جګړه نشته پس خو په دې ایمان سره خو په صحیح طریقه باندې زاديږي به جهاد کې هغه نه منو او ور بیا به مېو سړی له مقاره کوله چې د ایمان قبلې دی واس لغورږي تیزی پکې نه و چغه نه ورزلیه ورزلیه دی پراکی دي نه ډیر بهترین اندازو هغه تاریخ کې ډیره تفصيلات را دي چې د مؤمن مسلمانانو کوم شان او طریقه په قرانوم ذکر کړي نو الله ملګری دا صبر ناک ولات کو نو اما کې تاسو کل الذين خرجوا وشاند هغه خلق او چې وتیو من دیارهم دخل وراء الناس او دا پارا د خدای له خلقو کله چې ب سفیان بچا په وتا نظر استاد له لګو طرف ته اوه مکیو اله وتا چې قافله امن شو د خاطرین رو وتا وو استاد واپس شي ما را بوجهاله وي ښا مطلب بیا واپس کېګه ما اوز خو موزان سر شرابون را گستیدی و خانم را روان کلیدی او صندرگاری را روانی کلیدی نو خو بدایس خبر کنید مون بزو اده بدر پا جنو که با بسکو اوالتا که با شرابون ازکو دیوخی اپیالی بتا شو او بلده رفتا با صندرگاری مون تا صندری وی گانی وی خذ بگردو اده دروازه بطیرو پاست داخی برازو څخه خلکو دا پټو لګي ا په مسلمانانو باندې روغ پاتشي چې دې بیا زمو مقابلکه دا جرأت نه کې موږ لنه راوځي کنه ا چا په رجه څومره خلق دي نه غوي دي چې راخدما کېډر زور ور خلق ال اخر دا بجال تا وګورې کنه ځخه خلکو دا واپس شي او هغه وي نمنګ سراوتيو موخه بطر امره الناس فتكبرك او په خوده نکي د پاره د خلق ويصدون عن سبيل الله او باندې خلقو د زندان له والله بما يعملون محيط الا باغ سو جکيدي راغي روان کي په پر علم قدرت کي وګور الله رب العزت څنګه تدبير وکړي هغه سره د هغه نه هغه شو خو الټه پاري باندې جوړا شو شراغ کو نزارې پځای باندې دمرګ په له اوس کې له او دې ویلو چمنګا مې خپل نه جوړو او پاګې کې با سر ساريو او دول سرناب یو غډا بي نو دا وي په پځې په ماټا مرشو تر مګي پوره په سپونو جوړل ده او ورونه په وکل ده دغشان وي موږ خو نه نپرپل به کې نړیوال سردانان د کوپرغه هغه شو چسې ویلو نه هغه لته پاګي ثابت شو هغه د الله د دین مقابله کې چسوک روزي او زور کړي نو حال بې دایخه فصلونه نه الا ذکر کړي و اذ زین لهم والشيطان اعمالهم آیات که چې خپل د دې قریشو نور خلمو و او چر ادل نو دایو خبره پڑھ کړه اغلا چروسه د بنو کې نانا زمو سره سر دشمنی ده نو څه نه چغیله مو کېنه پیدا واخلې اوسره دا نړیړ کله خړلې ده موږ له رونه نور کار را ته جوړل نور خو اسباب او حالات ډیر موزن دي توللې خدایو خطر ده پړکه مې بلیو خدای سره موګه کی, کی کنه دا شیطان و دیو طرف نارانو یو شیطانانه نن سره کړل او بجهل لروته وته وی چې خبره خبرالم چې ما تا به خپل خبر روستو کو دي وخت او دا جنگ بلشان شان دی زمونږ استاد ورته ول وی نو موقع کې به موږ بالکل یو یو ارمان سره دا و عدالت چې زه به تاسو سره هم تر اخري پورې به جنگي او ورستو کې دل بپا کې نه ما در دمر لوی له اخر د چې دا غي مقابله غران ده پورا د ښکر میدان سره واستره نو بس ابو جاهر له خوشاله کو ایوب الیلات ورکیډ ورمن میدان یې جانتا اچه جن زور وکړه ایبلیس وکړ ملائکه ویلی سندو پاپس ابو جاهر ولې او ورکیچه وراته خاص په مقدر سره د اوکړه سوراته ابن مالک نو ده هغه انا نو در سردار هغه بشکل کې ده نو درشکل کې وکنه نو ایبلیوس وته وی چې رضا هغه سوینه مجتا سو اما ته ګران اعظم خل نشته زه خلاندې نیو ني نو قران دې دې کې هغه ذکر کې چې اج کا چې غلتا دا شیطان اما له دې وقاله اوې لا غالب لكم اليوم نبوي سو غالب طاسوان نن نه من نه د دخلقنا و اني جار للكم أو يقيناً زو مرغريم ستاسو مددگارم ستاسو ازو ستاسو پارا گارو محافظن جارل لكم زغر بالام سلام ما ترى ادل فئتان اصهر كلا جولديوبل ديوارودالو نقصال عاقبه نو اصيو بقل پوندو باندې ابليسنا ز باور پش وقال اني برئ منكم او يقينا زوبدا زبيغارم ستاسن اني ارى ما لا ترون زوينم ملائک رات اخکاری نما تخوڑی را گرانا انی اخاف اللہ یقننزو یاریکم دا اللہ نا دلم چل وردکانا اپری خسن صوری دلی ویسی اریکم دا اللہ نا قطا دوی دروغی ہوئے جی دا اللہ او سوک معنی کی انی اخاف اللہ یقننزو یاریکم دا ملائک راغله نشایل اخکر راغله بغض داین لري ريګم ری اما قفیج ني جبريل فقيه دي عليه السلام روزنه شنت وړاندي والله شديد العقاب الله صحا ذا بر كون کې دي دا د ابليس خبره سو کويروس ته بیا بل موقع کې سوراقه چاوله نه چاوته وې چې ګورتا موسی داته دو کوکړه ا جننه نه نه برات لګره تاګه ویل کېدته اوس دغه خبره ما عذاب او جہل له قال دغه لم هم وردار رماده د بل چې ثوري مونږه پهګه ټویسته دا کوي ابلیس او خان شیطان کولی ولی میدان جوړاو ا ثوري په دې لاګه چې نه مسلمانان به ختم شي ولی امتي مسلمانان دي دمر له لخر نه کافر ديو چې دی ورشي نه بس زخه په دې جوړ شي کنه رب الوعزت داز جوړ لغه د شیطان بث کارتا بی صده پریبی تلا مقابل کی دی بیارا تختی پشان سمرت پوری وعدی قران ویلو تی دی خلقو سر کم وعدی کی نار دو کیی دی پی دوکا کی دا بنده خن پویی گی بنده تی کور سمرت قولی اگر جوڑ کلی ادی دوکا کی ایخو ویلی دیکن قیامت کی بام دی وچی خلقو ما گو تاوستا خبر او کلا او ستاس و نسال هم تاسو غواړی ته څو وینځو هغه کاوه ماره ته خبر ورکړه تاسو په عمل وکوس ما سلام ملا مته ځان نه ملا مته کوي چې به دلیلابه تاسو سپېڅلمند دوا لکه نه هغه غواړی لاس نه ما غواړ تاسو یې هرڅ چې وي قران مجید سوره سوزای دا مزمن ځکه کړل په څو ځدار چې د مسلمانانو خپلې عقیدې کمزوري ده سوچ مخې یو باندې کې په بغاړه بو کې او کما کل نو لکان لګیاو لبې کولې څنګه غرا دی وتې وي یو لکه ورشه هغه دې ایسے تقسیمې کې څه یاد کړو چې تقسیمې کې ناګې لکه نن ټوله را منډې کړو د جوګه تن دوه منډې کړې څه پته لیکې شایي زاده خلک دې څه سوچ نه کې خبره ده دې نه فنزمع إلا الزكركي إذا قولوا المنافقون آغا وكي منافقان خلقوا والذين في قلوبهم مرضون أو آغا خلقو جب ذرنا ذيكي مرضو دعا منافقان طولو ودعا بكي خمنافقان خلق جزرنا ذا مرض ندق آغا أيها أي سفت قرآن ذكر كي منافقان صوب دي دعا هم دقا خلق ذا جزرنا ذا مرض دي دي سوي غر دينهم دو ککلې دې دمو منان دین خپل بل غر هؤلاء دینم مغرور کلي دمو منان لرا دین خپل ته وروي دې سمره مغرور دي فخر کوي سمره په کلاک باندې ورځ ميدان ته اړو یریګنا داونه به قالوي دینه معلوميږي چې مناګه باندې برسدل او او یریدن کیو اداسه دوی کی چې جری کول نزان د بچکول لپاره جهاد نه پاتې شو نمومنان بیا دولو چه دی که غرور را غلی دخپل دین سر یا دی دوکه کلی و رسوچ نکی و قرآن جواب که و من یتوکل علالله آغسو کل چه توکل و کل پا با اللہ بانده عزیز حکیم بس یقینن اللہ زورور حکمت و دا دوکه و غرور نده دا سدی دا ایمان ده دا توکل ده دا بروس و اعتماد ده پا اللہ بانده تخویفو لذکر که دی منافقان دفاره او دغشان ده کافر دفاره تخویف دنیاوی و او اخریوی و لو ترا کچره تاولی دی اذی توفل لذین کفره کلاچ وفاد که آقا ساندره کافران دی الملائکتو ملائک روحولتی اخلی يطربون وجوههم و ادبارهم تقیی وحی مقلت دی ډړې ډړې ډړې اړلې درا بيې يا درې وجو هم واعتبارو مخونه ولې ټکې شاګانې ولې ټکې سوپه ميدانې جن کې دا جوړ چېګه مخ کې واراتلو نو په مخ به ولې ورکو او که شابه کړه تختې ده نو شابه ولې خطاب وکړو درست به سمونه یو معنی داګه ولې څنګه وخت یو معنی ملکه دې کنه او بل دا چې دا د برزخ حال ذکر کړي چې ګوره جون کې هم ټاکلو وهل او جئنا بارض اخلا علل الا تكن قربي او تكن قبرك او اذا قيامت عذاب ما مطلب ذا شهر وذوقوا عذاب الحريق او ذوقوا عذاب جهنم كذلك كما عملوا ذكر لدال ياسدان وان الله ليس بالظالم للعبيد او يقينا ان نری ظلم کون کې خپل بندگانو الله بچا ما ظلم نکي غلا ميوي داولې ګوراي دا الله رب العزت دا طرفنه کديو راته برابر ظلم کې دي او وي هغه بډې رضيات تولې چې کمالات كامل له هر صفت كامله نو کده ظلم نسبته داغه طرف توي هغه امبيا دي رضيات نو ځکه سلام او دا شنفه هذا هرق سمكي لجيو كديري بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون حال ذي بشان هذا حال فرعون يانو ذي والذين من قبلهم هذا تخويف للدنيا به هذا خلقه كمكة دينه كفروا بآيات الله كفروا كوفاية لله ساخذهم الله بظنوبهم وصنوا الذين لله تصدقوا ناونه ذي إن الله قبيا شديد العقاب يقن الله قوتنا والذي قادر ذاته هذا صح عذاب واركوون كدير قالك <تضحكين> <تضحكين> ان pues الله لم يكن مغيرا دابه وجا جئن الله باق ندي مغيرا بدل ان ك نمت نعمت لا انعمها على قوم شكريغا بقوم حتى يغيروا تردي به دي بدل كده كده ما به فيهم اقر قنيت ما يعني فيهم نیت او عقیده غنی د دې ولې نام ذکر کړي چې ترسو پوره دي او قوم نیت او عقیده نه بدل شي او نه خراب شي الله تخپل نعمت ناخله سمره نعمتونه پکړي کنا او چې کله دی که نقصان راغی او د ځړاغا ترانسفورمر خراب شوه نو بس نعمت الله وره چې نیت خراب شو او عقیده خراب شوه نو کدا ځاینه نه او که دنیا در رزق پر اخیم دقشان تیه نور خبري نواغار ستی بیا واخلی یا لکتی واخلی یا بدلی کی اتیه پیلی بدلی خواه دقشان دا, دا خبر ام وصرا علیمات ایرام خلق تیدا مطلب اخلی چه کلی اوقام داسی چه بد حالي نو چه اگی دا اگی حالت بدلولو کوشش نکی ا کده نه عمل نه صحیح انقلاب نو راولي په خپل ځان کې ماحول نو الله موږ کې نبی رحمت نور کړي یا کوم نعمت دې اغسطین اوله دوباره نور کړي تر څو دې په اسلام کې د آزادۍ و غیره شو وان الله سميع وان عليم او يقين ان الله اذن کې په واده قدع بي ال فرعون حال دې بشاند حل پرانيانو دې ولذين من قبلهم اغاثان جمع کې دي قذبو بآیات ربهم تقذیبوکو فآیاتنو در اقبل فا احلکناهم بزنوبهم نمون حلاکل الاغی بسبب دی گناہون اقبلو فا اغرقنا او غرقل المنگا فرعانیان و کلن کانو او اوو داٹو ظالمان دو شرک پرستانان و شرک کونکو رب دی وجبانی حلاک بیا بیا تخاویف دنیاوی اخری ذکر دیده پار چزان کی انقلاب راولی او دا اللہ دا نعمد نا شکری پریزی که دنیو نعمد تے ہو که دینی نعمد تے روحانی نعمد تے بیا مسلمان ماندر حق ددی روحانی نعمد جوڑی گئی چو جو شکری یادا کی چل اللہ او لقبل کتاب ورکل او دا اخیر پیغمبر امت کی روز او دا عزت یولار و تا خودلی دا چاقا جهاد دے دا اقبل حفاظت طریقی و تا خودلی دی جهاد دے جهاد کی وطاسانے پیدا کردی دی چه مختلف قوانین دی او تاغی کی ولا سمری گرزو لی دی چه مالی غنیمت هر طرف تے وطاسانے کھڑ دی بل طرف تے